«Всі ці релігії, концепції – все це настільки заплутане, що не варто в нього заглиблюватися», – озвалася раптом Христина. «Ми більш-менш знаємо свою релігію. Вона для нас найзручніша і найзрозуміліша. Живи собі, гріши, сповідайся, і будеш мати спокій після смерті, якщо, звичайно, ти не самогубця». Вона зробила багатозначну паузу і не даремно. бо при слові «самогубця» майже всі здригнулися. Навіщо? Навіщо вона це робить? Навіщо вона про це говорить? Невже не можна було промовчати? Невже обов'язково треба було поцілити у найвразливіше місце? Вона ж, напевно, зробила це навмисне, аби зачепити Лялю і Масюню. Їй, напевно, відомо, що сталося того жовтневого дня. Ляля ніколи не розповідала про це Рюрикові, проте він завжди про це знав. Ляля знала, напевно, що він у курсі. Він умів так дивно дивитися на неї. Цей погляд був красномовнішим за всі слова». В цьому погляді були жаль і розуміння. Так, він розумів її. Він розумів, чому її життя завжди було з надривом. Він розумів це і жалів її. Може, саме цим вона приваблювала його, цим життєвим надривом. Такі люди, як Ляля, інакше відчувають світ. Такі люди, як Ляля, бачили смерть. А можливо, вона... Лишила свій знак у її зіницях. «Я хочу жити», – несподівано сказала Масюня, немов би прокинувшись з якогось сну Усі перелякано подивилися на неї «Що?» – злякано дивилася вона на всіх «Що таке?» «Що ти сказала?» – перепитав Чижик «Що я сказала?» – здивувалася Масюня «Ти сказала, я хочу жити». «Я сказала?» «Так, ти!» «Нісенітниця», – почервоніла вона. «Ти сказала це!» – тупо наполягав Чижик. «Я не могла цього сказати, бо це нісенітниця!» «Однак ти сказала!» «А я хочу спати зі своїм чоловіком!» Несподівано втрутилася у розмову Христина, втупившись у стіл. Рюрик підвів на неї очі. В них був німий докір. «А я хочу переспати з Масюнею», – здається несподівано і для себе продовжив він. «Ви божевільні!» – підвела підсумок Ляля і відразу виправилася. «Ми божевільні!» «Божевільна хатина», – промовив Чижик. «Хронотопний злам!» – пробурмотів Гайгер. З другого поверху спустився Мольфар. Він обійшов стіл, підкинув дров у вогонь і поворушив залізною кочергою жар. Ляля спостерігала за друзями, хто виявить хоч якусь ознаку того, що бачить його. Христина дивилася в стіл, гайгер дивився на камін або на мульфара. Чижик дивився на масюню, і Рюрик дивився на Масюню. А Масюня дивилася на лялю, немов ставлячи те ж саме запитання. А ти його бачиш? З рук мульфара впала на підлогу кочерга. Здригнулися двоє Ляля. І Масюня Гайгер, напевне, бачив, як упала та кочерга Тому для нього різкий звук не був несподіванкою Христина підняла голову і подивилася на лялю А Рюрик заплющив очі і відкинувся на спинку стільця «Їдьмо кататися на лижах!» – порушив тишучижик «Ми ж збирались якось розважатися?» Усі погодились